Якби не це, продовжувала б дрімати й посміхатися з плаката Кримце Україна, аж доки він би не вицвів на сонці. Вибачте, Сергію Іоановичу, я не знала, я піду, він зупинився навпроти неї. Та куди ти підеш, рибо моя? Я що сказав ні. Обличчя Ельміри просяяло йому у відповідь: давай, пиши заяву. Теж мені, Ксена, воїн. Він підсунув їй аркуш але затримав у своїй руці, сумнівом глянувши на цю вродливу, надто вродливу жінку. Андрій дійсно знає про твої плани?» «Андрій?» – розгублено вимовила та, ніби чула це ім'я вперше. «Дійсно. Як він поставиться до її ідеї?» – подумала вона, і їй стало страшно. «Так, Андрій може сказати «ні», і це «ні» буде вирішальним». Воно може означати, що все повернеться, що його слово – закон, що... що все несказане, так і залишиться між ними. А вона, Елька, знову стане маленькою і безпорадною, обезброєною його подарунками. – Я лікар, – твердо сказала Ельміра, – і все вирішила для себе. Я теж давала присягу Іпократа, і Андрій тут ні до чого. Схилившись над аркушем, почала писати заяву. Додому йшла пішка, не розбираючи шляху. Години зо за три. Завертала в кав'ярні. Сиділа перед неторканими філіжанками кави з вершками чи без. Потім йшла знову. Споглядаючи березневе місто, немов бачила його вперше. Тепер їй треба було відповісти на запитання, яке почула від головлікаря лікаря. Яке і на яке мусила дати відповідь собі. Максимально чесна. Так, як можна сказати лише собі. Не для публіки, не для Андрія. Собі. Навіщо ти це робиш? Ільміра чудово усвідомлювала, що відповідь мусить бути чітка і лише одна. Правдива. У іншому випадку вона зламається і пошкодує. Захоче, попри весь її нинішній біль і нестерпність ситуації, скасувати рішення, повернути все назад, і зненавидіти себе і все, що є довкола. Це в тому випадку, якщо зізнається клятва Гіппократа тут ні до чого, а її нинішнє оточення, ті жінки і дівчата, з якими вона займається безліччю волонтерських справ, лише маневр, аби відволіктися і не думати про особисте. Отже, якщо вона, Ельміра Зварич, чесно скаже собі, що робиться тільки, щоб забутися, і насолити чи щось довести чоловіку – це одне. Якщо ж вона впевнена в тому, про що сказала Сергію Івановичу, Андрій ні до чого. Це зовсім інше. У першому випадку вона нікуди не поїде і, позичивши очі в сірка, зникне з горизонту тих, хто прийняв її до свого товариства. Знову селиться на своїй кухні і, швидше за все, робитиме вигляд, що нічого не сталося. Знову візьметься готувати – Доводити, що вона найкраща хазяйка. І, між іншим, хизуватиметься цими місяцями, за які сплила кілька кілометрів маскувальних сіток чи спекла тисячу пиріжків для фронту. І все це лише тому, що запідозрила чоловіка у зраді? Дрібно. Дрібно. Друга відповідь була простою і потребувала простих дій, добру половину з яких вона вже проробила. Нічого особистого. Вона просто їде працювати, як багато хто з її знайомих. Робитиме свою просту справу, дійсно просту, порівняно з подвигами Андрія чи його товаришів. Одна частина її життя закінчилася, треба розпочинати іншу. І хоч як дивно, саме в цей час її можна було розпочати якнайкраще, без чвар, з'ясування стосунків і розподілу майна. Все те відійшло на другий чи на 110-й план. Тепер їй лишалося повідомити про своє рішення вдома. Ельміра була впевнена, Сашко зрозуміє і навіть привітає. Звісно, буде переживати, але зрозуміє це точно. Не малий вже, та й вона приїздитиме. Не на маржі зібралася, якось буде. З Андрієм складніше. Звісно, він нікуди її не пустить. Кричатиме, чи розсміється. Заборонить. Можливо, пожартує, пригорне, потормосить, як малу. Мовляв, що за фантазії? Прекрасний ханом. Але не знатиме одного. Його воля на неї вже не поширюється. І їй варто зібрати всі свої зусилля, щоб він це зрозумів від початку розмови. Аби не довелося втікати з власної хати крадькома. Хоча такий варіант у неї теж є. Лишити листа. Мовляв, так і так. Відбула в зону бойових дій для надання стоматологічної допомоги. Ось на цьому місці Андрій зайдеться злим сміхом, адже зуби – не ноги, руки, голова. І приписати ще парочку слів, мовляв, не хвилююся, все добре. Але це буде підло.